Hej, hej och välkomna till avsnitt 37 av Habitonördenäs. Det här är Nico tillsammans med Färnan ja, och Donne. Ja men god dag. Ha det bra med då? Alldeles strålande. Utmärkt. <laughs> om ni, om jo, ni undrar varför, varför vi på garbar så att Nico och Färnan och Jävlar det som precis innan vi började spela in. Så att det är fortfarande lite finissigt här. Jag tror vi är ganska trötta. Alltså. Vi har suttit och skickat videoklipp till varandra och varit möjligt nu i en, en halvtimme tror jag. Alltså. Ingen av oss är pigga oh. ja. i huvudet. Right. Men så kan det gå. Så kan det gå, vi bara ja mm. Danne, vi hoppar in till dig. Vad har du nördat? Jag eh, har blivit mycket mer Rocket League. Jag har eh, försökt oh. lära mig lite, lite trickshots och grejer. så, här. så mm. det, det, det tar sig så, så smått. Nice. Börjar börja kunna lära lite så här aerials och grejer nu så. Har du fått de olika bilarna nu då? Eh, jag har fått eh, bilen ifrån Ghost of War, eh, men inte eh, Warthoggen än, jag tror det är sista man låser upp. Okej. Okay. det äh, för jag har en enda bil kvar att låsa upp så jag hoppas att det är den, blir det jävla rip-off. Ja, <laughs> jag mm kul. Oh, cool. du måste komma tillbaka eller du måste berätta sen hur, hur vårtagen funkar. Ja, men Om det... den styr lika skumt som, alltså, du, som menar, du menar mediestyrd och okay. ah, grejer? Ja, det lär, exakt. Det, alltså, det måste den väl nästan vara på något vis. Ja, det är lite som jag känner också. Hur fasiken får man till det är snyggt och smidigt. Ja, fan, jag kan ju köra årtagen som, som en gud i i i halo-spelen ja. så det ska nog inte vara. Ja, ja ja absolut men det måste, det måste ju bli <laughs> annorlunda på Rocket League kände jag bara. Alltså, tyvärr så har alla bilar känns ju typ likadant ja, tycker ty jag. Ja, så jag. tror tyvärr de var, inte de kommer De är bara annorlunda höga och annorlunda långa. Liksom. Ja precis mm, för det är mm, som mm. nu jag har ju skaffat ju Batman-bilen. Mm -hmm. Och den är ju bara lång och platt. Jag kan ju typ hoppa så det spelar ingen roll. Vad jag gör, jag missar ju boll så du, du måste ju typ hoppa och liksom... <laughs> Det är liksom nosen ner i backen ja, så jag exakt. har liksom stått rakt upp för att kunna göra någonting. Men ja, den är snart. Eller tvärtom. Då. Ja, precis. Mm. Ja, men då, och det är det du har gjort. Uh, more or less. jag testade på ett spel som hette... Vad hette det? Eh... Uh, fallen kings någonting. Jag kommer inte ihåg det. var det gratisspelet som är nu på, på Xbox One. Ja. Väldigt eh, åt eh, Dark Souls hållet. Okay. Det är så här oförlåtande så får, får en fiende in så här tre slag på dig så är du död. Uh, så so oh. att ja, jag, jag, jag kom typ till andra bossen sen var så här faktiskt. Fuck, this. Okay. fuck this. jag dog så här 45 gånger vid första bossen så jag var så här. Uh, oh. Så att, nej, det var lite för svårt för min smak i alla fall. Mm. nu fick jag vilja ha en utmaning, men fan, dra någon gräns. Ja, mm, precis. Nej, så att det, det är väl uh, more less det jag har gjort. Yeah. Ja, fan, vad har du hittat på då? Ja. Under själva veckan i sig har jag inte gjort så mycket, men nu i helgen så har jag legat hemma och varit sjuk. <laughs> och inte gjort så mycket annat, så då... då, så då. Då tog jag liksom tillfället i akt och faktiskt spelade ut Halo Anniversary. Mm. Äntligen har jag lyckats. Jag har faktiskt all, aldrig spelat ut något av Halo-spelen. Även fast jag har haft dem och tyckt de har varit bra mm. innan. Men jag har aldrig lyckats spela ut dem helt och hållet. Okay. Så att nu fick jag släsa ut slutscenen åtminstone. Så jag är äh, jättenöjd. Men äh, ja... Det, be, det blir ju lite långdraget, lite, lite långdraget efter en stund, om man säger så. Okej. Okay. Tycker jag, personligen. Eh, annars har jag inte gjort så jättemycket. Jag kollat på lite film, vad jag har gjort. Och då självklart på de filmerna som handlade om Halo. Mm. Som fanns på Netflix. Vad tyckte du? Eh, tyckte de faktiskt var bra. Mm ändå konstigt nog jag, det, jag behövde ha lite eller förståelse för, oh vad heter den nu då The Fall of Reach mm -hmm. den här typ origin Story mm -hmm. typ det, jag, det, jag, jag gav den lite så här. ja okej okay, men det här jag, jag kan titta över det här för att ja för att det är gjort som det är gjort men annars tyckte jag den var riktigt snyggt gjort och det, det var ju därför jag började titta på den och efter det så var det såhär fan jag ska att stoppa i spelet och spela i alla fall mm. så att den, den fick mig ju att vilja spela och det gjorde det mycket häftigare med en ordentlig bakgrundshistoria till Master Chief på något vis. Mm. Och då, då ska man egentligen börja spela Halo Reach i och med mm. att det utspelas mm. före ettan Ja, ja, ja precis, precis Får du läsa böckerna sen också så du får riktigt Nej också. fan <laughs> Nej, ja, Kanske lyssna på dem Jag, jag kan inte läsa längre fun Det funkar inte så Funkar inte så, så är det. Och så var jag tvungen att kolla på den andra Som också fanns på Netflix Halo 4 Forward Unto Dawn mm. Som var Hä Skulle jag säga <laughs> <laughs> okay. Jag gillade den ändå Alltså den är ju inte dålig det, det, det, det håller jag med om Men det är ju inte så här. Uh, wow direkt är min direktör. Den är långdragen. Ja, så mm. in i helvete. T tills liksom det börjar hända. Inte för att spåra någonting, men tills det börjar hända någonting. Och då går det väldigt fort ja. istället. Precis, precis. Det är verkligen. Det är så här ketchup-effekten. Ingenting, ingenting, ingenting. Allting. Mm, exakt. Och sen är det slut. Exakt. Men ja, äh, men det är det jag har gjort den här veckan. Men sen kan du ju du kan inte säga att den är wow när det, det är. inte wow, det är ju Halo. <skratt> <skratt> Och sen jag sa att det inte var För det första sa jag att det inte var det Och i, det ska också nämnas faktiskt Att i Forward Antedan så har vi Anna Popplewell Som är med i Narnia-filmerna också Vad hade vi för någonting sa du? Anna Popplewell Jaha, okej okay. <skratt> Sa jag ni, ja, ja, ni okej. Oh, jag i kassa, båda två. Jag trodde det var någon liten gubbe eller något. Jag fattar inte. Där hon spelar ja, ja. Susan. Ah. Mm. Så att, det, det är i alla fall en bra skådespelare med. då mm. mm. Dawson. Mm. Och det är det du har lekt Halo hela veckan. Ja, det är Halo för hela slagten faktiskt <laughs> för min del. Ja, men Dawson. Själv, jag har suttit och duttat en jävla massa... Jag har spelat lite Fear 1 och lite av Fear 2. Jag har spelat dem förut till Playstation 3 så nu jag försöker lära mig att spela med mus och tangentbord på PC. Så jag håller på att ta några gamla spel jag faktiskt spelat och försöker få in det här med sikta och få igång mm, att mm. verkligen köra. För jag har ju skaffat Overwatch för köp till just PC så då måste jag kunna spela det också. Mm. Sen har jag spelat lite eller försökt träna upp mig med lite CSGO också och kapprustning. Mot ja, bottar bara. Det är mm. att man du får ett startvapen. Och sen varje gång du dödar någon får du ett nytt vapen. Sista vapnet som när man är level 16 så kallas, är, kallas det. Och då har du en guldkniv. Den som först lyckas döda med en guldkniv har vunnit. Och så mm. kör man lag mot varandra. Det är skitroligt. Jag har fastnat helt. I lag, lag mot varandra. Ja, precis. Men det, det spelar ingen roll om... Vi, vi är två stycken i varje lag som liksom är bäst. Får mm. du till slut guldkniv och jag guldkniv då blir det ju typ att vi letar upp varandra och så får man se vem som vinner. Hittills har jag väl har jag vunnit alla matcher men det har varit att typ tre av deras har guldkniv och jag har guldkniv i mitt lag. och Då springer man mm. runt som en alla idioter och försöker komma upp i ryggen på någon bara för att hinna innan de tre lyckas. Så det är ju lagspel men det gäller att hjälpas åt att de ska ju skjuta ner dem i med guldkniv så jag springer och försöker ta de andra och hålla på så där fram och tillbaka. Nu mm. spelar jag med bottar, så det är Mim och jag mot fem pers, så det är så. här. Mm. Oh, cool. oh. Nej, men det är skitkul att spela. Kanske tar det online när jag har fått in känslan lite bättre. Eller spela med några andra polare. Jag vet ju hur bra många som har CSGO, så då får vi kanske höra av mig till dem. Eh, sen har jag spelat lite Far Cry 4. Eh, körde via twitch jag ville komma tillbaka och känna på det igen efter nu jag hade kört Far Cry Primal och jag föredrar klassiska Far Cry helt enkelt, den spelstilen det är mycket roligare att spela så jag är glad att jag har testat att spela Far Cry Primal, för det är väldigt intressant koncept och sånt där, men det är ingenting jag kommer fortsätta med, jag spelar heller i de andra Far Cry-spelen mm. Det är en Playstation rea nu under påsk kallar de det. Och då tog jag ner det här Tony Hawk Pro Skater 5 som skulle vara så sjukt dåligt. Mm. Eh, de har fixat alla buggar och sånt så det är, nu är det ett okej okay Tony Hawk spel precis som de var i under Playstation 2-eran. Inget snyggt, inget speciellt liksom alls utan det var bara för att det var på rea. Enda som var roligt det var att man kunde vara Leonardo från Teenage Mutant Ninja Turtles. Så jag åker runt som mm. en sköldpadda på skateboard och trixar och donar och har lite kul. Mm. Eh, är det värt att köpa? Nej, egentligen inte. Det är men, ja det är kul och men, det är exakt har du spelat de gamla Tony Hawk's Pro Skater-spelen? Skaffa istället typ 3 till Playstation 2 för det var bra mycket roligare, måste jag helt ärligt säga. Och eh, sist sist har jag kollat på två serier. Jag har kollat fem avsnitt av Daredevil säsong 2 eh, Skit bra. Bästa Punisher hittills Riktigt bra gjort. Och sen har jag kollat på fem avsnitt av Ash vs. The Evil Dead. Också stört skönt. Många goda skratt och riktigt skön skönjord. Precis som klassiska Evil Dead var liksom. Och det är det jag har gjort. Mm. Så vi hoppar in på nyheter. Därne. Ja, då börjar vi med eh, lite grann VR-nyheter. Eh, Eh, Oculus Rift eh, kostar som bekant 699 euro. Eh, HTC Vive kommer att kosta 899 euro eh, och båda VR-headseten kommer nu att lanseras. Sony har också bekräftat att priset på deras Playstation VR till PS4 kommer bli bara 399 euro. Och att PSVR kommer att lanseras under oktober i år. I det priset ingår dock inte PS Move eller PS Camera. Eh, och man måste ha PS Camera för att Playstation VR ska funka. Eh, mm. Sony har också avslöjat att ett paket för den nordamerikanska marknaden kommer att släpp släppas. Eh, men man har dock inte bekräftat något för den europeiska marknaden ännu. Eh, precis, för vi vet ju att det kommer precis bara liksom headsetet 399 eh. Mm. Sen det här paket som de har släppt det är, då får du VR-headsetet, du får en PS-kamera som ett måste mm. och två stycken PS Move som är ett måste till vissa spel. Vissa mm. spel kan du använda DualShock-dosen, men vissa spel måste du ha Move-kontrollerna. Mm. Och det de kommer släppa det här är 500 dollar. Alltså är 399 är inte det faktiska priset om du ska kunna ha det Nej, utan det är ju bara själva headsetet. liksom Precis, utan det är 500 <laughs> du behöver lägga ner om du ska kunna spela det om du inte redan har köpt allting annat innan. Och som vi har sagt Det gick ju rykte för att det skulle gå på Runt 800 euro Det var tur att det inte var det Som vi sa i förra nyhetsavsnittet Att det ryktades som 800 euro Och vi fick reda på att den är sämre Än de andra Grafiskt och allting Nu visar det sig att det är billigare Okej, okay, det kan hjälpas lite Men Vi har också fått hört att Det går att använda Eh, vad heter det, Playstation Moves till alla spel som en eh, eh, vad ska jag kalla dem det, om? det eh, typ eh, bioaktigt eh, cinematisk att du kan eh, sitta i kolla i VR till vilket spel som helst och så kan du dra mm, huvudet mm. åt sidorna och ja. använda det som eh, man kollar på bio, en stor duk men du måste liksom vrida för att kunna se allting Mm. Dock så ska graf grafiken droppa ganska hårt på det Eftersom okay. den här VR-hazetet inte är så kraftfull mm. Så du kommer få sämre grafiken om man använder den Än att använda din egen tv Det enda du får är att du kan brida lite på huvudet Och ja. se det så du får se på hela skärmen right. annars gör du? Nej, det är så men, Och sen är det ju att VR De speciella spelen är ju självklart men det är samma mm, sak, mm. att de är också nerbantad grafik. Du kommer inte få någon värsta grafik på Playstation VR. Nej, det, och det, det är oroligt igen också inför det där rigg som ska släppas. Mm. Att det ser ju så jävla snyggt ut, men det, det kommer inte alls vara så snyggt. Nej, Åh. och eh, sen har vi ju fått hört det här att visst, billigare. De andra kostar ju skjortan också. Mm. Mm. Vill du ha den bästa grafiken, ja då måste du köpa Oculus Rift eller... Vad heter, ja. HTC Vive HTC. Mm. Precis. Men mm. då måste du ha en värsting dator också Du måste ha något som klarar av det Och det, då behöver du lägga ut bra mycket pengar ja, okay. VR funkar i alla Playstation Men då får du droppa grafik det är liksom, Då blir det upp till Konsumenten, vill du ha något som är Dyrt men inte lika dyrt som de andra Och funkar på en gång Eller vill du faktiskt lägga ut pengar Och få den ultimata upplevelsen mm. Eller men, så går det som Kanske får vänta något ja Du får ju vänta. Till på bättre spel. Liksom. Ja, precis. Mm. Och plus att uh, Oculus Rift är väl ute nu, men du kommer ju få vänta minst ett halvår innan om du beställer det nu innan mm. du får det. Exakt. Och uh, jag är i läget som jag var innan också, sen vi fick höra alla de här nyheterna. Uh, om två, tre år kanske jag är redo att skaffa ett när det har <laughs> i pris. Mm. Vad heter det? De får teknologin så att allt ser bra ut. Det funkar och är helt okej. Okay. Uh, nej just nu, det är för mig är det liksom kiosker kanske man får te kanske testa det om Kommer mm. uh, från Stockholm och sånt där får in det det finns inte en chans att jag ens kommer kolla på spelen, jag bryr mig mm. inte om recensioner eller någonting, för det, det finns ingenting som lockar just nu, tyvärr mm, mm. även nej, det här det billigaste på 399 är... är ju dyrt det är en ja, ny precis. konsol det blir ju typ mm. 3 och 8 uh, det är, ja, det är en helt 1890 någonting sånt där av det mm. men alltså det, det är ju inte värt om det är så att det ska vara sämre grafik än vanligt nej alltså, exakt Det jag, jag är ju vad hellre vanlig, vilja... vanliga konsolen liksom. mm. ja men exakt då kör jag ju hellre helt utan för jag mm. menar, vill jag köra på det då, alltså, då, då ska jag ju ha det bästa som finns ute på marknaden idag för det ska ju ge mig en, en högre upplevelse annars kan mm. jag ju lika bra sitta och titta på tvn som vanligt mm. exakt Visst, det som är det, det som är det är väl om en annan sitter och tittar på tv och jag sitter och har den där på sidan av. Men jag måste fortfarande vara så pass centrerad, eller ha kameran på så sätt så att jag kan rikta in mig på kameran. Mm. Hur ljuset till kameran måste ha ganska upplyst hela tiden när du spelar och det är väldigt mycket sånt där som också kräver in för att det ska funka precis som det är ja, perfekt liksom. Ja, vad liksom kräver? För Playstation kameran är inte den bästa heller och den måste ju se dina rörelser, dina Kameran måste känna, oh, se hur du rör ditt huvud för att du ska, ja, den ska veta hur uh. den ska styra kameran. Är det delay däremellan? Hur långt ifrån ska jag vara? Det är väldigt mycket frågetecken just nu som jag känner. Ja, mm. ja absolut. Nej, vi får se, men som sagt, eh, jag väntar på lite ny teknologi. Ja, är det precis. Jag känner, lite, jag känner ja, lite likadant. Mm. Ja, jag håll, vi, vi kan hålla ut ett tag till helt enkelt. Ja, för att få För att faktiskt få en bättre upplevelse. Mm. mm. Det är kul att teknologin går framåt Men ja, just nu är det Det är demo som jag känner Exakt. Vi går vidare yes. Sega har bekräftat att Total War Battles Kingdom Kommer att släppas nästa vecka Det här är ett spel i Total War-serien Som är free to play och det släpps I en beta, det släpptes redan i en beta Förra året ska jag säga Nu är Creative Assembly klara Total War Battles Kingdom Släpps den 24 mars Alltså nu till helgen Mm. Till PC, Mac, iOS och Android. Ja, jag har aldrig spelat någon av de här, men jag, jag har Jag har sett... hört att de ska vara bra, men jag Exakt. har som sagt aldrig testat. Nej. Ja, Då går vi vidare, bara. Yes. Eh, vi har ju pratat lite grann om Outer Rim till Star Wars Battlefront och yes. att det ska skjutas upp lite grann. Eh, nu kommer det alltså släppas den 22 mars för de som har köpt Season Pass. Och ni som inte har Season Pass kommer alltså få vänta till den femte april Alltså ungefär två veckor till mm. Det var ju det här vi sa, vi fick ju reda på det här femte april datumet mm. Och jag, som jag nämnde, det är så dålig information vi har fått från de här Nu visar det sig att ja, det släpps imorgon efter vi spelar in det här Så det har släppts mm. när ni hör det här ja. ja, jag har sett, de gick ut sen på Twitch och visade upp några av banorna mm om en bana såg väldigt intressant, jag kan bara se en bana de andra såg ut väldigt mycket som de tidigare banorna som redan funnits mm. Mm. Jag kan rekommendera, lyssnar ni på det här på torsdag när det släpps så kommer jag, ikväll blir det då spela just Battlefront och Outer Rim på Twitch mm. så gå in och kolla på mig när jag spelar i så fall och få er en egen uppfattning och lyssna på vad jag säger då för mm. Ja, just nu är i det lagret att jag tycker inte det är värt det, precis som jag har nämnt tidigare. Vi får mm. se om jag ändrar min uppfattning på torsdag då får ju ni höra det antagligen då eller i avsnittet efter. Exklusivt och först. Precis, annars mm. får ni vänta till avsnittet efter, torsdagen efter, för att höra Exakt. vad jag tyckte i nästa avsnitt helt enkelt. <laughs> Exakt. Men ja, no, så är det med det. det. Så att uh, tuna in på Nico Hazard på, på, på nu ikväll då när det släpps. Mm. Ja, nu idag när det släpps. Ska <laughs> Activision och Bungie har bekräftat att det kommer en helt ny uppdatering till Destiny nu under april. Det här är version 2.2.0 till spelet och det släpps den 12 april alltså. Patchen innehåller nya uppdrag i PvE. En ny strike som heter Blighted Chalice. Chalice heter det här förresten. Inte Chalice, Chalice. Eh, samt nya föremål och de som har nått sin eh, max light level kommer nu kunna öka den ytterligare eh, den här uppdateringen kommer att vara helt gratis för alla som har The Taken King mm, Nico, men... spelar du Destiny fortfarande? just nu har jag varit på ett break jag klarade ju precis att få upp mig till högsta normala level och mm. eh, sen det är det light levels, och, och, det light -levels. Mm. och där har jag bara börjat smakat lite Mm. Och sen ja, kom det ju Jättemycket nya spel och då Tappat bort men mm. Köpte jag, du The Taken King eller? Jag har The Taken King och jag mm. håller på med de uppdragen Just nu, mm. mycket bättre Har ni inte spelat Dessutom ni eh, Spelar där, storyn där är inte jättebra Storyn Nej. blir mycket bättre I The Taken King, de gör verkligen Ett bra jobb där och jag rekommenderar det och absolut, jag kommer hoppa tillbaka i Destiny Frågan är bara när, hur, var Men mm. nej, det är sånt spel jag kan hoppa tillbaka Och bara sitta och njuta av Men det är mm. inte någonting jag ser, spelar varje vecka Utan det är ett skönt att komma tillbaka Jag har min karaktär sitt, Och hoppar in och lite Men det är mm. ingenting jag försöker vara bäst i världen på direkt nej, Jag funderar faktiskt på Om man skulle faktiskt investera i uh, jag har, ju, jag har ju det till <coughs> Destiny till äh, 360 mm. men inte till min Xbox One. Så att, äh, mm. Du får, får ju också min. om du köper ja. Taken King så får du ju en kod så att du kan få upp en karaktär direkt till level 40 som du kan använda mm. på en karaktär. Så mm. kör du den som du redan har nu, mm. kör samma klass då kan du få upp den på en gång och fortsätta på ditt Xbox ja, One. Om du jag är, jag är ju nära 40 där. Jag ligger fan på så 34 så att Ja, precis. Så antagligen ja, skaffar du till Xbox 360 eller så köper du Tekken King och levlar upp den på en gång och fortsätter på Tekken King mm. i Xbox mm. One helt enkelt. Mm. Precis. Ja, vi får se, vi får se vad det blir. Yes. har inte bestämt med någonting. Nå, ja. För 25 år sedan släpptes det första spelet med Sonic the Hedgehog. Nu har Sega meddelat att de kommer ha ett jubileumsevent för karaktären. Sonic the Hedgehog 25th Anniversary den 22 juli på San Diego Comic-Con. Under det här eventet kommer de hylla karaktärens historia, Nåja. och samtidigt ge alla som dyker upp vill säga en exklusiv visning av framtiden för Sonic the Hedgehog. Mm. Vad tror ni? Va? Alltså mm. hur mycket historia finns det? Alltså de har ju funnits i mm. år Som sagt 25 år, år. Och de Jo, har... jo, jo, absolut Men alltså jag är en sån som tyckte om De första spelen och sådär ja, Alltså två Men... första spelen är ju riktigt roliga Ja, absolut, Sverige. absolut Men jag tänker mera. av Sen så, det sen så har de liksom släppt så här, animerade serier. Och, ja, just det. De har ju släppt typ kassas. 30 spel. De kom Precis. ju tillbaka ja, sen jo, med men... Sonic the Hedgehog, vilken är det? Är det fjärde som släpptes för bara några år sedan. Som, ja, som blev, som blev så var det. Var men Först, det var inte det som var så jävla bugget? Det var bugget när det kom. Det är bra, ja. jag har det nu. Det är helt okej. Det känns som de gamla Sega- mm, mm. Eller som gamla Sonic. Problemet jag tycker med Sonic är att det känns som att det spelar sig själv. Och det är det jag tycker jag har, har problem ja. också. Mm. <laughs> Sen har de ju det här ryktet om att de kanske ska göra en live-action-film. Typ som Metatles mm. och de här som har gjort med lite datanimerat och riktiga människor. i. Så då får vi reda på mer om det där. Ja, vi får helt enkelt se. Alltså jag har så ja, svårt nej. att se liksom, Sonic bli en... Typ Turtles-ish-aktig Version <laughs> på vita duken Och inte se Jättekonstig ut Exakt, min tanke alltså Precis vad jag tänkte om är att, så här, Hur ska Sonic se Naturlig eller alltså, mm. hu hur, ska den hur ska det se ut Som någonting jag faktiskt vill se På bioduken mm. Jag är mer rädd det... för att det ska bli som gamla tecknade serier Av det här halv creepy Förhållande med en <laughs> Mänsklig tjej Gör de det ja. över här? Det kan ju bli skitäckligt. Precis. Jag menar inte det lite grann Michelangelo och April. Ja, lite åt det håller han, han, har ju, han har ju the hots för henne. liksom Back off lite. Ja, lite grann. Eh, ja, ja. Skitsamma. Ja, vi får se. Eh. Det finns ju några, jag följer den på Youtube som han, jag vet inte om han är eller, han har i alla fall varit i prat med Guinness World Records, att ha den största Sega-samlingen, eller Sonic-samlingen. Mm, och det, så, det finns ju de här riktigt hardcore Och jag har sett spel från honom som jag aldrig hört talas om tidigare Så mm, det finns nej. ju mycket historia där borta Det är bara det att det oh. syns inte på det sättet Och exact. tyvärr är det ju att det är skit mycket spel som har varit rent skit mm. Sen ja. finns de här, Och så blir det guldkonen grävs ner under allt skit Och då märker mm, man ju inte av mm. det nej, Ja för det är helt ärligt så ska jag säga att jag, jag kan inte nämna många spel mer än vad som man kallar dem för, originalen mm. alltså om, om just Sonic det, det är, jag, jag skulle inte kunna peka ut några inte många fler därefter i alla fall, så att det är som du säger det, det är svårt att se när det liksom finns så mycket annat dessutom plus att mycket av det man, mm. det man kanske har sett är skit, mm. då drar man liksom allt över samma kamp på något vis. Mm. Mm. De hade ju några schyssta där i eh, vad är det 3DS, nej, sen kom det några riktigt schyssta till och sånt där, men mm, annars mm. Ja, annars är det som du säger, Sega Mega Drive, det var ju där liksom. Ja, ja, men precis, precis. Ja, men vadå, vi hoppas på att det kan bli riktigt coolt och vi kan få se någonting häftigt på, eller från Comic-Con där då. Mm, precis. Hoppas mm. det kommer någonting schysst. Mm. Ja, men Precis. Precis. Vi går vidare. Eh, under GDC arrangerade Microsoft en fest som Xbox divisionen var ansvariga för och det blev inte helt ska vi säga bra. Eh, arrangören som Microsoft anlitat hade nämligen hyrt in kvinnliga dansare och när bilderna från eventet hittade ut på nätet så ja, man kan väl säga att det tog hus i helvete. Uh, kritiken ah, haglade plockigt. från alla håll, både från spelmedia och fans, vilket fick Phil Spencer att till slut ge en offentlig ursäkt. Uh, hela uh, texten, vad han skrev, kommer ni att hitta på bloggen, men jag tar upp en liten bit här: uh, How we show up as an organization is incredibly important to me. We want to build and reflect uh, the culture of Team Xbox internally and externally. A culture that each one of us can represent with pride. En inklusiv kultur har en direkt impact på de produkter och tjänster vi levererar och den perception konsumenterna har av Xbox-branden och vårt företag som helhet. Alltså han, han är, ja och han nämner också liksom att det här kommer inte vi tolerera och vi kommer inte anlita mm -hmm. den här eh, ja. De som, mm. de som arrangerade själva festen Kommer de aldrig mer att uh, höra av sig till Nej. Och kan man liksom, Historia inom tv-spel Tidigt 2000 Där på E3 alla hade Boost Babes Det blev sånt jäkla liksom Snack och mm. det blev avskytt Och det blev hit och dit Mm. Hur tar man upp det igen liksom När alla, alla inom den branschen har sett det här Och verkligen tryckts ner på det att Alla mm. blev IA, EA Allihopa blev nedtryckte Bara, Hur kan ni hålla på så här Det är inte, liksom, det är inte därför vi har tv-spel För att mm. visa liksom Halvnakan brudar går runt och visar upp Vi är fått se tv-spelen, vi vill ha det vuxet Vi försöker ändå vara lite kul kulturellt Vi kallas ju ändå fulkult fulkulten liksom. mm. eh, Kulturellt Men och så håller man på sånt här Ja det är inte riktigt eh, vad de försöker göra. Mm. Eh, Xbox, ja, det är ju liksom, jag förstår att det inte är huvudkontoret som sitter och ja, nej, nej. försöker göra sånt här. Men det, det är deras fint. ansikte och eh, nej, det har varit mycket skrivet i tidningarna nu. Och eh, nej, jag tycker inte heller att halvnakna brudar passar på såna här mässor eller någonting. Nej. Uh, Phil, Spencer Nej, inte Phil, mm. Phil Spencer avslutar i alla fall sitt uttalande så här. I am personally committed to ensuring that diversity and inclusion is central to our everyday business and our core values, uh, values as a team inside and outside the company. We need to hold ourselves to higher standards and we will do better in the future. Så att uh, kudos till dig Phil att du... Uh, Faktiskt ber om ursäkt mm. men, absolut. Ja. Sen vill jag bara lägga till här Visst, det finns mycket cosplay Och sånt som är halvnaket Det är en helt annan grej Nu snackar ja. vi om företag som hur in Personer att ja, stå där och dansa Mer eller mindre och... strippor oh, Kolla ja. våra spel Och kolla liksom vad vi kan föra med oss nej. Ja, nej, nej, nej, nej. Nej, Det är inte, inte, inte okej okay På den mm. nivån Det är mm. precis som du säger Cosplay är en helt annan sak för det första dessutom så cosplay kan ju fortfarande vara så att det, alltså det är ju vem som helst som mm. gör det. Det är en helt annan sak. Det är precis som du säger, de här människorna har ju antagligen fått betalt för att komma dit och specificerat var, har lite kläder på sig. Jag har sett mm. bilder från det här att, och det är inte så mm. att, de har, att de är utklädda inom cosplay. Nej. De har precis. kort skol, de har så här, alltså Tänk skol, sko, skol, om man tänker på det så ja. mm. Och lite slisket och står och dansar på eh, Podier eller vad heter det? Ja, precis. Det hade väl, det hade väl varit ett gråområde område om det hade varit folk som kom dit i cosplay. Mm. Alltså folk som var Inhyrda cosplayare Ja. Det hade väl kanske varit ett mer grå område än vad det här ser ja, ut att vara. Ja, fast inte kanske som dansar utan mer mingelmässigt. Tänkte jag också ta ja, upp ja. det Visst, om de går runt och visar upp spelen, fine. Men när man mm. står här, ställer på podiet och står och dansar. Jag liksom, <laughs> kan, kan, kan väl tycka att det är väl kanske inte riktigt rätt hur, hur man än gör det på det viset. För det är fortfarande så att då, då går man ju med på att sex säljer på något vis. Men det, det hade varit snyggare än mm. det här. Om man ja, säger precis. så. Mm. Nej, det är ju helt precis som du säger. Det är ju inte företaget som ska gå ut med det. Går du runt cosplayer vanliga personer och visar upp, fine. Mm. Eller att de har en karaktär. Ja, så här ser de faktiskt ut i spelet. Ja. Fine, visa upp grejerna, men det ska ju inte vara, precis som du säger, att sex säljer. Det mm. gör jag men precis. det ska inte vara på sådana här mässor direkt. Nej, exakt. Nej, nej precis. Nej, då, då är vi överens om det. Ja. Yeah. Oh. Vi avslutar nyhetsblocket med att berätta... Uh, <coughs> att det nu kommit lite mer nyheter kring Telltales batman spel mm. eh, Telltales snackade mm. kring Batman under South by Southwest och med detta så har ju nya detaljer dykt upp. Eh, inget nytt material visades dock från spelet och inte ens något specifikt släppdatum. Eh, men utvecklarna kunde i alla fall bekräfta att vi kan vänta oss att eh, spelets ankomst nu redan i sommar. Telltale Oj. berättar också att de, deras spelmotor har uppgraderats från tidigare spel och att flera nya funktioner kommer att introduceras i Batman. Eh, Batman kommer att bestå av fem episoder och serien börjar som sagt nu i sommar. Hur mycket ser ni fram emot det här? Oh my <laughs> inte Han för en förvandlades till en så. Eh, sjukt Sjuktaggad eh, De har även fått M-Rating Det är alltså vuxens mm, spel. Mm, exakt. Och eh, De har även sagt att de kommer Satsa mycket mer åt Bruce Wayne Än något annat spel gjort tidigare mm -hmm. Så vi kommer verkligen få se Hur det är att vara Bruce Wayne Och hur det är att vara Batman Det kommer delas upp väldigt snyggt mm. Telltales gör såna här grejer sjukt läckert De har även sagt att grafiskt kommer det likna mera åt The Wolf Among Us som ni, av er som har spelat det. Och det var ju väldigt vuxet och blodigt och väldigt, ja, jag kan inte vänta, jag vill ha det här nu. Så jäkla häftigt. Och jag är så glad att till tog det här spelet. Och av att med loggan och allting så ser det ju lite ut som att vi får en ja om vi loggar ser ut som den här lite äldre Batman som vi nu fått med Batman vs Superman, Don't Justice den här lite fetare loggan men mm. de har också sagt att vi kommer inte få se någon Robin eller något sånt här men vi kommer få se Alfred. Det kan även vara att vi kan få se en yngre Batman han håller på att bli Batman. Det är väldigt mycket frågor och jag vill spela och få svar. Mm. Det är, jag ser sjukt mycket fram emot det här. Mm. Det var det. Yep. Då sa det var nyheterna och eh, som ni hörde så gick vi igenom nyheterna punkt och prickar Så det kommer inget av byta news den här veckan för det har inte varit så mycket nyheter. Nej utan det var typ de här och det så var, här. var det typ två andra små grejer. Ja, lite ihopslängd men, men, men... Men, men som var mer personliga för dig. Ja, lite Jag Resident grejer men Det mm, kanske kommer in det i ämnet, vi får se. Men då går vi in på ämnet då. Mm. Mm. Och det är Zombies Precis, på tal om Resident mm. Evil Precis <laughs> äh, Första frågan, helt enkelt mm. Vad tycker ni om Zombies? Ja. Fascinerande hur stort det har blivit Ändå ja. mm. äh, visst, Jag börjar det, bli det, matt det kan, Vad sa du Färna? Jag börjar bli matt på dem, om inte annat Ja, var precis det jag tänkte säga det, det, alltså, det, det, det har ju börjat urvattnats lite grann Mm men jag, jag, jag personligen är väldigt fascinerad över zombies i det stora hela just att liksom ja, men det, det, det ligger så nära oss som liksom det är mycket snack om, om Jordens undergång och sådär så zombieapokalips why not <laughs> ja jo jo det, det, om man ska dra det riktigt sådär så det är väl det är väl större risk att vi hamnar i det än att vi faktiskt blir invaderade av aliens så att alltså att vi faktiskt skulle utsätta oss själva för det här med tanke på att vi liksom hela tiden utvecklar nya vapen för att ha i allvar varandra så mm. till slut kommer ju någon att hitta på något härligt litet virus förr eller senare så det kan, det, det kan ju hända om man säger så. Ja, det tror jag säkert. På något vis, kanske inte så där som det, det har avbildats i, i, i många filmer men bra nära nej ja. nej nej men precis ja men precis precis mm. jag har alltid Fascinerats av zombies och gillat eh, konceptet och hur det mm. precis som du säger det här med skräckmomentet att det kan ju liksom det kan hända vem som helst som det verkar och man är inte riktigt med på det vem vill liksom skulle jag kan inte säga skulle det bli en zombieapokalyps Jag skulle vara en av de första som dör jag skulle, det, skulle komma någon, det skulle komma någon emot mig och, jag, och liksom gå bara Jag skulle bara Fan är du dum i huvud eller det Flickvänner skulle komma det första skulle inte vara Åh oh, zombie, hugg i Utan jag skulle liksom bli biten Och sen bara Fuck ja. För oh. mig skulle liksom, jag hade skulle dö första eh, Sen måste jag bara säga att Zombisarna jag tycker om är mm. de som går långsamt, nej, som men... ser ut som vanliga som i så här mera skräckmomentet Jag tål inte typ, ja, som vi har nämnt tidigare, Resident evils med liksom tentakelmunnar. Ja, nej nej, nej det, det kan jag ta. Mm. Jag är när också med får Walkers och Runners. Liksom. Ja precis. Walk runners kan jag också klara, men inte när de får så här superpower kan hoppa jätta högt och ja, det inte. Nej nej nej, nej. Ah, ja, då ska okay, vara som ja, människor ja. bara skadade och liksom mm. brains. Mm. Mm. Liksom, det är min som det. Mm. <röj> <skratt> <skratt> ja, men alltså, jag håller ju med dig där Nico, absolut jag var Varför jag skrek till lite Varför jag trodde att du bara ville ha De här uh, sega sakerna Som bara släpar sig fram det är, mm. Alltså jag tycker de är, ju, de är ju bäst när de är gjorda Alltså de är ju fortfarande människor Alltså mm. det är klart, mm. vi kan ju springa Vi kan hoppa vi kan, alltså, vi kan öppna en dörr Alltså förstår ni Vad jag menar så, det är ju de, de Som faktiskt Beter sig som en väldigt, väldigt, väldigt extremt hungrig människa tycker jag är bäst. Alltså jag ja, tycker mer precis. om järndödad yes. zombie som jag ska vara helt ärlig. Det där ja, list, men alltså, kan springa, kan gå, men är det en dörr? Ja, jag går igenom den. Jag vet inte hur man öppnar ett handtag. Jag går igenom dörren. Liksom stå och banka sitt huvud mot dörren tills liksom, vi har fått en lucka där. Sådana saker som jag om för, Förstår de att de måste äta så tycker jag fan att de skulle kunna förstå. Tryck ner handtaget. Jag alltså, förstår hur du tänker Jag förstår absolut hur du tänker alltså, jag menar, Annars är de för fan För dumma för att fatta att de ska äta Nej, men Annars jag de de ser de ju rov... Jag ser det som rovdjur Hundar, ja. de flesta vet inte hur man öppnar en dörr och sånt där. Jag ser ju bara, de ser mat De vill komma åt maten mm. Sen är frågan, hur går jag igenom Sen visst, om huvudet Det är kanske inte är logiskt tänkande det är lite mer side-fiction. Oh, jag går ja, igenom ja, glas, jag går igenom vad som helst. Och fortsätter ja. bara tills jag kommer åt mitt kött. Jo, jo men alltså, jag, jag förstår vad du säger, Nick. Absolut, absolut. Men alltså, i alla fall dörrarna, som om vi ska säga här, Europa. Mm. Alltså mm. där det är verkligen är handtag, handtag. Det kan du öppna. Hur järndöd du än är. Det beror kan på om du, du har på, på inåt eller utåt. Ja, ja. Och visst, den kan jag gå med på. Den, mm. den är jag med på. Men, men just det här du ska fan veta, du ska kunna lägga din döda arm uppe på ett handtag och så öppnas dunn. Ja, så sen, jo, som du säger då, det är självklart måste du dra det, det, det kunna blir mer en sån här ofrivillig öppning om inte annat. Ja. Ja, men, precis, öpp öpp precis. men öppna där liksom. Mm. exakt, exakt. Och nu spårar vi lite väg sen. Sen kan håll, det vara så här dörrar. <laughs> ja. Vet om hur man tar sig igenom dem. A Ja, men Absolut, alltså, jag, jag, går, jag går ju med på att det är ju, alltså, ju svårare öppning, eller vad man ska mm. kalla det för, ju, ju, mm. ju svårare har de att fixa det. Men jag tycker inte att de ska vara sådana alltså, här som bara står och går emot väggen. Åh oh, nej, jag kan inte svänga. Åh oh, nej, jag står nej, nej, nej, nej, precis. Jag förstår, det, det förstår jag hur du menar, absolut. Ja. Det, där, där håller jag med dig ja. fullt och helt. För, alltså för, för, det är det problemet. Jag, jag gör inte det. Någon måste ju finnas kvar. Alltså ändå. det är det är jag har problem. Jag tycker det är där det blir för löjligt för mig. Mm, jag har sett den mm. filmen där man ser någon som öppnar en dörr och så står de där Ur", jag bara, Nej, jag vill ha det här <laughs> våldsamma du går i du, mycket mer It's Johnny. Gå igenom dörren <laughs> eller något liksom. Jag alltså ja, jag ja, självklart. Är det en sån dörr som är möjlig att gå igenom? Det är det jag. menar Nej, jag alltså, jag, heller som... för mig är det inte även om det är lättast ett trädörr med ett vanligt handtag. Mm. Det, de får inte öppna den för då blir det att jag tycker det är för löjligt, det känns för mig är det, fel som vill, det blir löjligt även de här som speciellt, de som tar, mm. liksom, det finns ju de här zombies som har lite minne kvar, sitter man mm. ofta med telefon, då kan man se dem stå med telefon och bara då, då, då, då. då stänger jag av filmen på en gång kan jag säga ja, är ja. det någonting liksom att de börjar bete sig som de gjorde tidigare som jag har sett i vissa filmer, då stänger jag av de ska vara alltså, hjärndöda var... Jo men alltså jag förstår vad du menar Och jag, jag går med på det här att de ska. Det, det jag tänkte med dun med där Alltså ta sig igenom, sova mer att Jag förstår vad du menar om, om de ser mig precis sopa i en dun framför dem Självklart låt dem försöka springa igenom Men ge dem fan inte superkrafter Så att de faktiskt kan springa igenom den här Alltså säkerhetsdörren jag har hemma Nej alltså jag ja, förstår väl. precis vad du också menar Men ja. det är även det att Ja, för mig är det att de får ju inte jag vill inte att de ska smarta är absolut inte, det är bättre nej, att nej, nej, typ nej, nej. det är en som går igenom dörren och typ dör på kuppen, han ja. sitter liksom träbit ja. emellan och de andra absolut. går över honom. Absolut, men, absolut det köper jag. Jag kan inte mm. köpa när det är ett handtag och de öppnar dörren för, nej men det är ju också, all, det finns så många olika zombies där också, för mig är hjärndörhet, ja, en väldigt viktig del för mig. mm, mm. mm. Men sen vill jag också gå in på den här som ni sa där, gick, gick jag lite in på har det blivit för mycket zombies? Mm. Ja. Tycker ni båda senaste, det? Senaste tio åren mm. har det blivit ja. nog lite för mycket är men, det men, inte men, lite men, samma? Men, alltså, men det kommer ju gå i vågor det kommer ju alltid ja. göra det kommer Självallt. ju avtals, liksom, det kommer, ju avtal, så kommer det liksom bli något helt nytt som kommer och sen så kommer det ändå zombies som ändå har funnits sen 50-talet 50-60-talet, mm, mm, när första zombiefilmerna kom. Som, som sagt, det vågor, det går i vågor. Alltså jag mm, satt också där och tänkte lite och jag var inne på det. Ja, men jag tycker att det, det har blivit varit för mycket. Men sen när jag satt nu och försökte tänka ut grejer alltså mm. det är inte det att det har blivit jag personligen tycker inte att det är det som att det har blivit för mycket zombies. Det jag tycker är att det har blivit för lika grejer med zombies. Mm. Allt, det är alltid samma saker. Spelen gör, spelas mm. på exakt samma spel. brädspelen är exakt likadana. Filmerna mm. exakt likadana. Och då blir det så här, okej okay, det kanske inte har blivit överflöd utan det är bara att det görs ju aldrig någonting nytt med det. Mm. Mm. Men då kommer vi in på den andra frågan går det att förnya zombies och hur gör man det intressant? För där tog jag också oh. tvärsstopp för hur gör man en zombie? Ja, men ja hur gör man det som det inte har gjorts tidigare? Men, alltså, en zombie i sig, det, det, det, det ska ju vara någon som bara är. Eh, som lever på den där liksom bas. Alltså, människans mest fundamentala tanke att hitta mat. Mm. Att mm. överleva så. I, I, inte, inte genom att uppfinna saker För att få maten men Utan att bara få mat mm -hmm. Absolut Näring liksom. uh, Så att det är ju svårt Att komma på liksom, en ny zombie Utan att det blir Som du sa Nico Överdrivet eller löjligt mm. Så jag tycker att det absolut, jag tycker alltså, Den klassiska zombien Ska vara kvar jag tycker inte att det behövs mm. nya zombies för det har, alltså, de har testats i så många olika universum. liksom Just tentakler och monster och pyramidbyggande. Alltså, zombie, vad heter det? Ja, Säta, vad heter den här? Ja. World, World, Z, Z, va? Ja, World War Z. World War Z. Där liksom de bygger mänskliga pyramider för att komma åt. Alltså samarbetar systematiskt mm. för att komma åt en mat. Nej. Nej. De... Nej. Alltså det de var... som jag gillar ja. med på, som det var innan då var det, liksom, det var mycket skräckelement med zombies. Och det, det var, de var ju hela tiden ut, man var tvungen att skydda sig. Det nya som jag gillar är ju det som var precis med Walking Dead. Som gör att man fokuserar på människorna och mm. zombiesarna är bara en sidogrej. Att de är mm. ju väldigt sällan med. Det är liksom en fara där ute. Men mm. att man spelar mera på människorna och sånt det är därför jag gillar mm. Telltale's The Walking Dead. Det är inte jättemycket zombies där men man vet att faran finns där ute och det gör dig väldigt rädd att gå utanför stängsel och sånt. Men du är lika rädd innanför stängslet, för du vet inte hur människorna där funkar. Nej, precis. Du kan inte lita på dem. Liksom. Nej. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och just det är därför mycket mm. spel som Resident Evil som tröttnar man på för det blir liksom samma samma... Eh, alla de här, vad ska man säga, Left 4 Dead och de här skjuta zombies, samma, samma, samma. Mm. Uh, Walking Dead gjorde en liten ny grej. Det gjorde att jag fastnade väldigt mycket i det. Nu har det liksom kommit flera Walking Dead. Då blir ju det också väldigt samma. Enda sättet jag nu kan se hur gör man zombies på ett nytt sätt? Ja, det är väl om du får enbart spela zombie och ta, liksom hitta mat. Hur kan du anfalla? Du kanske ser en familj hur kan jag ta ska jag ta en vuxna för att få mer kött tar jag barnet för att det är lättare hur ska jag kunna överleva lite mer alltså hunting ska du då, då vara en runner eller ska du vara en walker eller ska det vara Ja precis med, med börjar jag kanske som en runner men ju mer de slår ju tillbaka blir jag mer skadad förord jag halva kroppen och bara kan kräla mig fram det är liksom, det är väldigt svårt där, mm. men det är ändå sätt sättet jag skulle kunna se att man gör någonting nytt, för jag kan inte se någonting Nej. nyskapande med zombies annars hur man gör mm. fast hur roligt skulle det spela? Alltså jag ser ju själva idén framför mig, och det är en ganska smart idé, Nico, det håller jag med om, absolut men hur roligt är det i, i alltså, hur länge? Det, det skulle länge, ju liksom? kunna vara en lite såhär day grej att du måste ja. hela tiden äta, du måste dricka du måste, ja. en, så här, en sån grej mm. liksom men... Och apropå det spelet så har ju de gjort det, jag tycker i alla fall personligen att det är ganska snyggt gjort där, För där handlar det ju inte heller om zombisarna egentligen. Nej utan du ska överleva Ja, du, du ska ju överleva men sen, sen om du håller på och lotar runt i ett hus och så hör du helt plötsligt en zombie börja så måste du för det första hitta den ja. och för det andra hålla dig undan ifrån den eller skjuta den. Mm. mm. Eller har i den på något vis Men dock Gör du ifrån dig allt för mycket ljud Då kommer det, kommer det, då fler. Kommer det fler Ja Så Plus det att tycker då jag Då vet övriga människor Vart du är Precis Precis Och där har ju det elementet också Som Nico också nämnde Just det här att Du har zombiesarna Å ena sidan Du har alla andra spelare Å andra sidan mm. Och jag kan säga det att Spelarna är Ta fan Mer dödliga Än vad zombiesarna är Ja herregud ja Så att Ja nej Så det tycker jag De har gjort det jävligt snyggt På det viset Ändå Mm Mm. Men sen är det precis som du sa. Jag kan inte heller se det som min grej. Hur det kan vara roligt i längden. Nej. Det är liksom roligt ett tag. Men det är lite som man har gjort med Left 4 Dead och sådana där. Att man, vi, man kan spela zombies och vissa spelar människorna och kör det lite mot varandra. Mm, mm, det är kul en stund. Men det enda som. Det var jag tog upp det. Är för att det är ett nytt tänkande. Men ja, jag kan ju inte se absolut, hur man gör absolut. det roligt en längre tid. Ja, nej, nej, då, nej. Då. Så det är det mycket så... problem att. Mm. Vad heter det? Hur ska man göra det på ett schysst sätt? Yeah. Nu har vi kört det. Mm. Nu kommer det säkert. Vi har kört mycket slakt. Vi har även gjort som du och som vi tog upp det med sidokaraktärer. Det känns som att man liksom har gjort det mesta nu. Vad man kan mm. göra med zombies. Mm. Eh, men om vi tar så här: då, finns det något tv-spel som ni skulle vilja ha zombies i? Oj. Eh, Medan ni tänker så, och jag tänkte ut den här faktiskt på jobbet, att jag skulle vilja ha ett mörkt Super Mario-spel, där alla gumbas och fienden har blivit förruttnade zombies. De ser, alltså, de är precis sig själva, men att de ser ut som zombies så går det inte. Jag ser den här liksom stora skottet som flyger helt sönder, sliten, lämnar typ som blodspår efter han flyger där, liksom lite extra sakta. bara... Det är sånt jag skulle kunna tänka. Ja, Det det. Ja. var svår faktiskt. Alltså, ett, sp ett spel som vi skulle vilja se zombies i idag. Mm. Ja, Finns det något spel? Det. Liksom, typ, kanske skulle vi vilja ha Hitman, Men med zombies runt om, eller skulle det ta bort för mycket av spelet? Nej, det skulle du ta bort för mycket. Uh -huh. Visst, ja, alltså... samtidigt skulle det ju vara jävligt spännande att liksom snika hela tiden mm. på så Men vis. Ja, fan, jag, jag, jag, jag tror inte jag kan mm. komma på något. Alltså för, att, för jag tycker tyvärr att Zombies är alldeles för mycket av en sidokaraktär alltså på något vis. Mm. Ja. Alltså, och, och många spelen skulle förstöras av en sidokaraktär. På de, av den kalibern om man säger. Mm. Jag förstår hur du menar, absolut. Uh, huh. Alltså, det är jättesvårt. Ja. Bra uh, fråga, däremot. Uh, hmm. Det är ju likadant. Jag skulle, visst, kanske som Sälda. de har ju sina typ zombieaktiga karaktärer. Mm, mm, kanske mm, lite mm. mer hardcore-vuxna zombie där, men det är också... Ja, ja. Alltså, lite mer alltså, lite något så här medeltids fast magi och skit och... Ja, det... ta, ta, ta typ ett Skyrim fast med, med, med zombies ja, ja ungefär men det är också lika alltså, där i för som du säger att man kanske hellre, man vill ju inte bara ha zombies då ja, nej, då kanske nej, inte man hellre vill bara, ha bara. några zombies och lite mm -hmm. så här blandat och det är som du sa därför han har med sidokaraktärer, det är därför ja. Diablo 3 har zombies, mm. men det är bara en liten del. Sen får man nya fiender hela tiden. Ja, För det blir alltså, ju väldigt det i Diablo-serien liksom. Ja, men, precis. För det blir mm. ju väldigt mm. utchartat annars som ja. man bara möter zombies. Utan ja. det är liksom, man börjar med zombies, det är lite lättare och sen går man ut på demoner och sånt. Ja, men alltså det, det, det ska ju liksom varva hela tiden. Det, ska, det, det liksom ja. mm. det, det måste vara zombies alltså, finns det zombies så kommer det alltid finnas fler zombies. Mm. Sen, Strång, är det väl också, lång... sen är det väl också så att det är jävligt svårt att göra någonting nytt med zombies För det går ju inte att alternera deras bakgrundshistoria eller någon, någonting sånt Utom det, alltså, det måste finnas ett virus av något slag mm. eh, Någon måste bli smittad och den måste ha tuggat på någon mm. Sen är ju mm. the outbreak igång liksom ja, men sen, sen så har Du, du har ju liksom alternativa eh, zombies som är mumier till exempel Mm. Det, det, det ja, behövs inget bättre sig. utan det, det, det är snarare besvärgelser Som gör att de ja, börjar leva ja. igen Ja i och för sig ja, det, ja. Mm. Så att det finns ju alltid Någonting att ta av ja, ja, jo, jo absolut absolut Men jag tänker om man jämför med någonting ja, som Aliens till exempel mm. Där kan du lägga så jävla mycket mer energi På en bakgrundshistoria oh, när, Och göra när... det mer intressant oh. på något vis Där har ju någonting Så att eh, ja där har du liksom där när man börjar tänka aliens så börjar jag tänka lite mer insekter. Mm. Mm. Det finns ju insekter som lägger ägg i dig mm. eller i sina, alltså, sina offer mm. som tar över typ deras hjärnor mm. och kan styra sina offer liksom. Mm. Mm. Och det, är väldigt, där, det finns ju något fiskar och sånt där som väldigt vanligt har jag hört i vissa man bara, mm. <laughs> creepy. Fast den fisken, Nico uh. den eller alltså, ja nu, nu definitioner, men eh, den styr de, de, den tar väl bara bort fiskens rädsla eller alltså djurens typ. rädsla Det finns ju fler också Det, fi okay. det finns ju också ja. den här som sätter sig på tungan och den biter upp dens tunga, sätter på tungan och äter upp det som den egentligen skulle äta. Oh, så det. den svälter efter tag. Det finns den som en insekt oh, som tar det. fåglar. Då är det fåglar. som parasiter. Ja, och sen oh, finns precis. det ju liksom de här som vilken är, den tar, är det larver eller fjärilar för mm. hoppar in i fåglar, fåglarna skiter ut mm, och liksom mm. ser till att vi uppbättad mm. på det viset. Det finns ju mycket sånt där. Men det är precis som du sa redan att zombies, det är likadant där. Att det finns olika sätt att göra det. Men oftast Anton är det ju virusar, precis som du sa. Mm. eller besväriser, som den första, vad heter, det, vad heter det, historiska upptäckten, eller när man fick höra om zombies första gången, mm. det var ju inom Voodoo, att man började mm. prata om levande döda där. Det, det kan ni kolla upp för det är faktiskt historiskt. <håhå> eh, och det Visst, oh, men sån, allt det där har vi redan sett. Och det är, det är som det är. Mm. Men, eh, Jag tror det är svårt att, att återuppfinna. Mm. Jobbin, ja, absolut. Liksom. Man får ju liksom ta en take som redan finns men göra den bättre helt enkelt för att man ska lyckas. Mm. Mm. Men när vi ändå är inne på det här ska vi ta en topp fem spel då som vi faktiskt tycker om med zombies. Oh. Har ni en lista eller? Ja, en liten knaper. Än, ja, kör din listan, då. Ja, men... Då? Det är ju, alltså det jag har ja. är Daisy. Mm. Vi... Vad svårtippat Ja eller hur? En fråga Har eller... du sprungit på någon zombies där? Ja. ja du har gjort det, för jag har bara hört talas ja. om att det ska finnas någonstans men typ aldrig några som stöter på dem Va? Skämt eller är det, det? vargarna kanske? Ja vargarna har jag inte stött på nej, några än Jag har läst jag om på. dem men jag har fan inte sett dem och då har jag ändå sprungit i skogen en del ja, alltså. också. Så att nej då, så zombies träffar man på lite nu och då, dock låter dem för jävla konstigt ja. Man, man gör i byxorna för att det låter som att de precis står bakom ryggen. Och så kan de stå <laughs> typ så här en kilometer bort. Ah, ja. Men eh, ja, skitsamma. Vidare. Sen vill ju jag påstå att det finns zombies i Halo. Mm, du tänker på The Flood. Precis, det mm. tänker jag på. Eh, och sen har jag mitt lilla Me Myself en zombie. Som jag spelade här för några veckor sedan. Mm. Eh, och... Eftersom att jag inte kunde komma på några fler spel så har jag slängt in Diablo där också på min lista. Och det är den de jag har, så att säga. Mm. Som jag faktiskt har spelat, som jag kan komma på. Mm. Så. Dan, har du en lista då? Uh, Spelmässigt uh, tänker jag... Alltså, jag har ju svårt att liksom lista upp ett till fem. Men mm -hmm. uh, mina fem favoritspel inom uh, som har zombies i sig är Condemned Criminal Origins, uh, Telltale The Walking Dead, Project Zomboid, Dead Rising och The Last of Us. Det mm. är mina favoriter. Mycket bra lista. Mm. Uh, jag har uh, ett, till Tale Tales of Walking Dead. Två, första Resident Evil. Tre är The Last of Us. Fyra, Dying Light och fem är nog Plans vs Zombies. För det var jag riktigt beroende av ett <laughs> år. Mobilspelet. Ja, Uh, sen innan vi går vidare så vill jag bara rekommendera uh, en podcast som heter We're Alive om ni tycker om zombies för det tänker som uh, radioteater helt gratis och det handlar just om zombies och det har precis börjat, den första avsnittet då har precis börjat det här zombie apokalypsen och sen uh, håller den på i flera säsonger jag var helt galen i den här podcasten för ett tag sedan och det är lite som The Walking Dead Mycket så här karaktär och sånt Och jag rekommenderar verkligen att kolla Tyvärr så har de problem att de har Väldigt mycket övernaturliga zombies mm. Men Kolla in den i alla fall mm. uh, Men vi går vidare Filmer då Med zombies, mm. hur tycker ni Har det gjorts bra filmer Eller har det ungefär samma problem Med som spelen har Att det är bara samma lika känns som Ja, alltså det är snarare så här i mitt fall i alla fall För det är samma med filmer som är spelat Så jävla många filmer har jag inte sett Eller åtminstone så är de inte tillräckligt bra för att jag ska komma ihåg dem Att jag har sett dem, mm. snarare Så att det, ja, det, det, är väl, det är väl snarare så att jag tycker tycker inte att zombie är en Tillräckligt bra sidokaraktär Eller alltså en tillräckligt bra karaktär i en film, tror jag Mm Mm, äh, absolut, äh, jag håller väl lite med Det gör för jag tycker att Filmfronten har det stora problemet Att det görs på exakt samma vis Hela mm, tiden mm. Äh, I speldelen har man ändå försökt mm, mm. I filmdelen ja, Då gör man ju bara att de är mer muterade Än någonting annat ja, ja precis, precis det är ju det jag inte tycker om Det är därför Resident Evil första EV var ju bra Sen har ju det, men det är samma sak Resident Evil har i spelen De blir för överdrivna Mm. Redan i första finns det några äckligt överdrivna zombies, och jag tycker inte om det är för fem öre Sen har man ju tagit lite andra vinklar, men det är mer att man gör det åt komedi Man försöker göra en rolig grej med zombies och sånt här. Men det mm. är en så seriös zombifilm, jag tycker inte det görs annorlunda på något sätt. Och när man gör det annorlunda, då tycker jag att det blir mest löjligt. Det är som mm. vad heter, I Am Legend. Mm. hatar den filmen. Jag tycker den är så jävla värd, Så jag hatar de där så kallade zombiesaktiga figurerna Jag såg trailern till när World War Z Och jag höll på att smälla av Vad fan håller de på med? Men det är ju med sådana där grejer Så jag har en topp fem här också Men så mycket mer kan jag inte heller säga om filmdelen För jag tycker att allt är så sjukt lika hela tiden Antagligen är det att ja, Antagligen sa man Ja, vi försöker göra något nytt Vi kör muterade vi kör mer gore, vi kör mer komedi men allt byggs ju på typ samma sätt hela tiden. Mm. Mm. Uh, har ni en topp femma där eller? Jag, jag har film en tre. Ja, mm, jag kan ta min femma. Kör det. Uh, Evil Dead, Evil Dead 2. <laughs> uh, Resident Evil första. Mm. Uh, Wreck första. Mm. Och Dawn of the Dead originalet. Ja, ja. Ja, oh, mycket bra fanon Ja, jag har ju alltså Och det här är faktiskt en film som jag tycker är bra Men det är ju väldigt lite zombie i dem ändå Och det är ju Zombieland <laughs> Okej okay. Men den har ju gjort lite det lite komi alltså, det, På det komiska viset ändå Ja uh. Men där tycker jag det funkar Jävligt bra mm. Sen har du ju första Resident Evil Sen Det är väl någon av de andra som är lite bra Va? Är det inte det? Ja, men det är ju jag tycker två är väl okej, okay, men sen blir det för överdrivet för mig utan mm, det är egentligen mm. det är bara första jag tycker om. Ja, jag jag håller med förresten. Det är bara första. Ja. Eh, sen ja, sen eh, din lilla kompis där Will Smith då, i I am legend. Mm. <laughs> men jag kan ju inte påstå att jag tycker att den är jättebra, men det är tyvärr de. Alltså, alltså... från Will Smith när han typ går batshit insane mer eller ja. mindre. Ja. När han är så ensam att han inte typ, han börjar prata med dockor. Det är fan ja. briljant skådespel. <laughs> ja, ja, men absolut, filmen ja. i sig är ju mm. inte bra. Nej, mm. precis. Så att, äh, nej, men det, det är min topp tre. Jag har faktiskt, jag kan inte komma på fler. Nej. Jag, jag, jag får inte fram fler som jag har sett. Ja, då. Mm. Uh, min topp fem då är jag gillar filmen Skarp och det är Dawn of the Dead från 2004. En lite nyare av dem. Alltså, de jag köpcentret. gillar den också, självklart. Ja, den tycker jag är skitbra. Uh, efter det så, precis, den här det du med fanan annan Jag tycker det är så jävla bra Speciellt mm. bilden. Murray Hur kunde jag glömma redan. den? Jag men, ja, ja. Uh, det var ju snart om att de skulle göra en tv-serie på det här, fast med andra skådespelare och sånt, det hoppas jag inte blir av Nej, det håller jag med om uh, Tre, Resident Evil, första precis som vi har tagit upp Fyra, Shaun of the Dead, jag älskar den här filmen uh, och fem, Night of the Living Dead från 1986. En av de tidigaste zombiefilmerna jag har sett och även håller den idag. Jag tycker den är skitbra faktiskt. Mm. mm. Uh, har ni någonting mer ni vill ta upp inom zombies? Ja. Eller jag måste ja. få fråga er. Alla, eller åtminstone dig, Dan. Har du sett Dödsnö? Snö apropå zombies? Ja, självklart. Oh, härligt, jag, har faktiskt, härligt. jag har faktiskt skrivit en låt eh, baserad på den filmen. <laughs> oj, oj. Ja. Okej, okay, kul. Cool. När får vi höra den. Eh, nu. <laughs> nu. Oh, nej, nej. Eh, nej, jag vet faktiskt inte. Eh, någon gång säkert. Vi, vi tiser lite där bara sådär. Mm. Eh, Okej, okay. eh, för jag, jag på, har suttit och kollat på trailers till den och därför har jag inte tagit upp den i min lista för att jag har inte sett filmen fys. Eller jag har inte sett den. Men den måste vi där... se bara för att sätta. den. Ja, det är alltså, något det, det, som alltså, ser... är så dåligt <laughs> så att det blir bra för att det, bara trailern gör ju liksom ändå de har ju gjort trailern är ju rätt gjord på något vis tycker jag för när jag tittar på den så känner jag så här wow det här måste jag ju se för det här är ju coolt så att men det kan ju vara så att filmen är katastrof på andra sidan men eh, ja problemet jag har är att jag kan ju inte ta norska på seriöst på fem öre <laughs> men det är inte det som är med så men, och norska och och <laughs> e tyska igen ja, ja. <laughs> det är ju awesome Oh, förlåt, det var bara det jag ville. Bara... Jag ville bara att den filmen skulle nämnas. <laughs> okay. eh, jag tänkte också bara ta upp eh, Resident Evil. Imorgon kom det ut för 20 år sedan i Japan. 22 mm. mars. Så, happy birthday! <laughs> okay. Det var det. Ja. <laughs> eh, vi kan väl kolla vad lyssnarna har sagt ja. om zombies också. Mm. Först har vi Hunor Sultan Turman. Jag tycker inte alls om zombies Hjärndöda varelser som inte har Någon kontroll I am legend är den bästa av dem Jaha, om du säger så. All, alla har ju <laughs> sin åsikt <laughs> det är ju så. Lagom lugn och inte för läskig Absolut eh, Om man, och jag tror, om man det är inte är zombies han gillar Så antar jag att det är precis som du sa Mer skådespel är det där För på så sätt är det ju bra Det jag avskyr också med filmen Det är den där förbannade hunden Jag blir ju förbannad varje gång han springer iväg Mm. va? Kolla om så jag förstår Kristoffer <laughs> <laughs> <laughs> Horsta, Han skriver istället älskar zombies Har inte spelat så många spel med zombies Men Resident Evil-spelen är ju en klassiker I alla fall det första tre Men filmer däremot har man nog sett de flesta med några favoriter Är Resident Evil 1 Där har det lyckats med att få fram Samma stämning som i spelen I Am Legend, samma där Stämningen i film Plus Will Plus Will gör en underbar roll. Sen har man ju epidemifilmer World War Z 28 dagar senare Dawn of the Dead. Serien, då måste man ju bara nämna Walking Dead. Har säkert glömt några men är övertygad om att ni kommer ta upp det som jag har glömt. Mm. Och sista vi har Björn Karlsson. Gillar också zombies och de med runner-typen av zombies som till exempel filmerna 28 dagar senare och uppföljaren. World of Zeta, Open Grave och Wreck-filmerna. Tycker mm. att filmer med walking, walking Zombies kan bli lite tråkiga och känns allt för dumma. Spelar inte så mycket zombiespel men det närmaste jag kan komma är väl zombierna i The Last of Us som jag tyckte är bra gjorda. Serierna som följer ingen. Såg Walking Dead ett tag men tröttnade efter någon säsong då det kändes som något tråkigt dramaserie som råkar av zombies i sig. Mm. Och ja... Det var det vi fick därifrån och ja, de flesta höll vi med oss på ett eller annat vis. Mm. Sen fick vi faktiskt en fråga ifrån uh, Herre Karlsson. Mm. Uh, om när en zombie skulle uppstå, hur tror ni detta kommer att ske? Det vill säga sjukdom, genmanipulerat virus från djur, biverkning via medicin med mera. Vad tror ni? Oj jag tror ah, Min gissning är ju faktiskt att Resident Evil är bra nära där alltså. Ett genmanipulerat virus alltså. Ja, ah, att vi antingen att vi försöker hitta på ett botemedel för någonting annat. Eller att vi faktiskt försöker komma på det mest effektiva vapnet att döda våra motståndare med. För det är ju någonting som vi faktiskt är rätt bra på tydligen, mänskligheten alltså. <laughs> så att jag, jag tror nog att det är ganska så nära poängen om det någon gång kommer att hända så kommer det vara i, ett, i en... I, alltså, vi kommer att ha gjort det på något vänster. Det tror jag. Mm. Ja, jag håller med där. Och det är inte bara vi, utan det är de jävla ryssarna. Fan! Sigg då. Nej, men absolut. Det, det är ju något så här... För mig, om det skulle bli så är det väl någon så här kemvapenkrig eller något. Så det är mm. någonting med, mm. liksom, vi försöker utplåna varandra och på något sätt mm. så smäller mm. det någonstans och... Alla går av brains. <laughs> ja, jag, tror det... jag tror också att det är som där omkring. Alltså mm. virus, biologiskt på något vis sådär. Jag kan ändå tänka mig att det kan. Det behöver inte vara för att döda andra. Utan det skulle ju faktiskt kunna vara för att, inte vet jag, ett riktigt aggressivt botemedel mot cancer. Eller vad fan som helst. Någonting... Mm. Alltså någonting som kanske inte riktigt testas den här sista gången innan <laughs> innan mm. man faktiskt använder det. Mm. Eh, absolut. Men ja, vi hoppar väl in på veckans fråga när vi ändå är på gång med lite. Eh, och det är ju vilket tv-spel skulle ni vilja se som en tv-serie? Och hur skulle den tv-serien utspelas? Har ni tänkt ut någon schyst? Ja. Jag har två stycken i alla fall. Mm. Kanske. Kanske. Och, jag, och, jag, och jag hade uppskattat att få se Halo i serieform. Alltså i tv-serieform. Du har ju Red vs. Blue. Det har ju för det varit. Ja, men. <laughs> Både, alltså, Forward anti var ju faktiskt en tv-serie. Ja. Sen jo. så klippte de ihop den till en film. Mm. Jo, sant. Det var ju en bra serie, va? Mm, exakt. Ja, precis, ja. Men för det för det skulle jag det hade jag nog velat ha sett ändå. En, mm. om man, vad ska man kalla det för då? Seriösare. Ja. eller fullskalig full tv-serie ja, liksom. Precis, ja, precis. Och sen eh, självklart så vill jag ju hade jag ju väl ha sett en lite mer mainstream Deadpool tv-serie också. Mm. faktiskt. Oh, vad var det där för fnys? Ja, ja, nej, jag skrattade <laughs> inte ett fnys, det var ett, ett skratt. Faktiskt. nej då. nej men Det, det hade jag aldrig glömt. Det är de två jag har så där rakt upp och ner. Mm. Danny, har du inga just... Nej, ta, ta du. Jag? Jag, jag, alltså, jag sitter fortfarande och tänker. Jag ja, har men. inte kommit på något bra men. alls. Fortsätt tänker jag, tre stycken. Jag har ja, absolut, absolut. Oh, kör, kör, här, kör. Eh, Mortal Kombat, men som Game of Thrones. Det är ett stort värld, man hoppar mellan karaktärer och olika platser, men med en djup story. Eh, huh. Jag älskar ju Mortal Kombat, liksom Backstory och sånt. Och det finns ganska mycket där att ta ifrån om man verkligen har hängt med. Så det skulle jag absolut mm. vilja ha med som en stor slagen Game of Thrones-serie. Mm. Mm. Andra skulle vara um, typ Hitman som eh, varje vecka har en liksom veckans target. Hur han ska mm. ta sig fram. Istället för att göra de här poliserierna mm. så går man åt andra hållet. Hur ska jag lönnmörda den här snubben istället? Snyggt tänkt där, för den hade ju varit lite cool ändå. Och sen så sista har är Mästarnas mästare, lite fusk men med E-sportare. Jag tar det åt det håll istället. Där man, mästare som tävlar, gamla E-sportare liksom som tävlar mot varandra i just olika E-sporter. Så då får vi liksom tv-spelen in i tv-serien på så sätt. Ja, ja, Varför inte? Det är som man har velat haft hit och in i Mästarnas mästare. Kör med bara massor med gamla e sportare och så får de spela LoL, CS, Hondota, Dota Counter-Strike, Starcraft Allt möjligt mm. liksom Fast fan blir inte det jävligt Mycket svårare Än vad mästarnas mästare är idag På mm. något vis mm. Alltså just det här att Om du vill säga att vi kastar in fem stycken Som har spelat olika e-sportspel mm. Alla fem Och så ska alla de få testa sina mm. Alltså Alltså det, är ju det, att, det är precis som du säger man kanske inte, man får ju liksom ta ganska grupp eller så får man sätta in sig att delta så här, det här är liksom uppgifterna eller att man mm. ger, det här är spelen vi kommer spela ni får träna innan och så får er det upp till dem men det är precis ja, som du säger, är det en Starcraft-mästare som liksom, även om han ja. inte har spelat på några år, han sätter sig och spelar skiten ur alla andra, exakt, men exakt. kör man lag kanske, han får ta hjälp från någon så här annan så att man kör två och två, en han får någon som inte är liksom mm, kan StarCraft mästaren andra har får hjälp från oss att faktiskt spela StarCraft. Mm. Lite Det är sånt där liksom just testa på olika men det är precis som du säger det är ju väldigt svårt att Ja, ja det kan bli coolt Eller, mm. det, det skulle säkert vara skitballt. Det håller jag med om, absolut. Jag menar det jag bara ville påpeka var just det att det kan bli lurigt för det kan ju också väldigt lätt bli så här den vinner det, den vinner, mm. det, den vinner det, den vinner det, den vinner det och ingen Det man kan göra också är att man en säsong kör man bara det här är CS mästarna. Och så får ja. de spela alltihop. Och, så får man se vilken, och sen avslutar de stora tävlingarna med en CS-match. Alla liksom, ja. free, free for all liksom, eller de som är kvar. Liksom. Och det så får skulle de det vara kul. Det skulle vara kul. Absolut. Var coolt. Ja. absolut. Dan, har du tänkt ut någon? Eh, när du hör på pratet om spel och geida så fanns Starcraft i serieform. Det kan vara coolt Absolut. Mm. Det skulle kunna bli riktigt jäkla kul. Mm. Absolut. Faktiskt. Eh, sen även, varför inte typ Borderlands? Mm. För det är en väldigt så här färgglad värld, eh, Fast samtidigt väldigt så apokalyptisk. Det är väl mycket eh, sjuka karaktärer där också. Ja, som väldigt, är väldigt utsatt för Exakt, exakt. Så att det skulle kunna vara riktigt coolt faktiskt. Mm. Så att det, det, det, det är väl de två jag kommer på. Mm, coolt. Starcraft och Borderlands. Absolut. Eh, vi har fått från listan här också, Huno Sotter-Turman som skriver har börjat spela The Division. Och det hade varit en riktigt grym som tv-serie. De kunde tala missions och sidomissions och göra en episod. De har redan manuset för över 50 episoder. Mm. Coolt, kan absolut säga. Ja, det. Det, det, det där är ett riktigt smart. Och precis som din det är också, Deniko, med Hitman till exempel. Mm. Det, det är ju fan något man skulle kolla på. Det är som det här som Björn la till oss med den här otecknade när de fick spela lite hit man fick se mm, mm, jag satt mm. ju fastklisterat tills det var slut liksom. här. Ja, och får ja. se sånt lite coolt, man får liksom följa honom typ sån där 3D-persons att han går runt för inte så mycket man får följa sånt och verkligen vara involverad med allt som händer, det skulle mm, kunna vara coolt mm. och Björn skriver Karlsson skriver ju också skulle du nog vilja se Hitman i serieformat och då tänkte jag med typ något i stil med tidigt criminal mind, fast man nu på andra sidan. Ja, Avsnittet ja, börja med att han får sitt uppdrag och får man följa utvecklingen mellan 47. Hans offer människor runt omkring och även några myndigheter som försöker pussla ihop allt. Coolt. Mm. Ja, kan absolut ja, se lite ja. mer avancerat om man får se från olika håll. Kan vara mm. riktigt coolt. absolut och det var det vi fick därifrån. Men vi har ju fått lite lyssna frågor. Du, du tog ju upp Björns där. Mm. Så vi går väl igenom de andras också. Fredrik på Eriksson skriver Vilken är ditt favoritledmotiv till ett tv-spel? Har ni någon musik som ni fastnar extra mycket för? <tryck> <tryck> <tryck> Super Mario eh, fastnar alltid. Eh, samma med Zelda. Mm. Sant. Eh, jag kan hålla med. Jag är ju som sagt inte jättefan av de nya Zelda- men musiken där är ju helt fantastisk. Mm -hmm. Det går ju inte. Jag, ibland går jag bara och på en lås som jag har hört från Zelda fast jag inte har spelat det spelet. Mm -hmm. För de är ju sjukt bra gjorda. Jag är mm. även ett väldigt stort fan av kontramusiken. musiken eh, Gamla åtta bitar. bra tycker jag. Även lite mer som eh, Castlevania och Metroid. Mycket åtta bitar faller jag för. Måste säga. Eh... Mm. Mm. Uh... Hej måste jag också säga faktiskt. Mm. Ja. Det sådär ja. gregorianska kör. Ja, absolut. Ja. Det, det, det, det fångar mig alltid. Mm. Nej, annars måste jag säga att jag är ganska dålig på just eh, tv-spels Jag har ju fått några i så här. Eh, God of War och lite så Destiny-musik mm. som jag har fått med Collectors Edition och sånt, men det är, man lyssnar på det någon gång och sen lyssnar man inte så mycket Destiny däremot det är faktiskt riktigt bra, det kan jag rekommendera också mm. Bandju har ju alltid lyckats skapa musik mm. så det är skitbra gjort och rekommendera, men annars för mig är det åtta bitar som jag sa mm. Shiptoons yeah. Blips and blops mm, Blips and blops, <laughs> precis <laughs> Fan, har du något Riktigt schysst, eller? Nej, det är nog, jag måste faktiskt hålla med Danne där faktiskt. Både, både Halo, speciellt efter den här helgen, så sitter den här musiken väldigt hårt inbankad. Eh, och sen just Super Mario är ju sån musik som... Sta, alltså, spelade man det spelet så kunde man ju gå och nynna på det flera veckor. Mm. Så att det Ja, absolut. Och jag håller med dig också, Nico. det Åtta bits musik är ju lätt. Alltså, det fastnar ju lättare på något vis. Mm. Det, ba, det bara är så. Så att det, jag håller nog med er båda två, faktiskt. Ja. Men också just det där att Det är samtidigt inte en sån som Fastnar för Spelmusik på det viset mm. För jag tycker ju att Spelmusik ska vara sånt Som man faktiskt inte Tänker på Utan det ska bara bidra till spelandet mm, Precis lite grann Man känner igen musiken när man hör den Men mm. det är ingenting mm. där du faktiskt sitter och spelar Att du sitter och enbart tänker Du fokuserar inte på musiken utan Nej, Den precis. bara är där liksom Exakt, exakt absolut Men sista mm. frågan vi har då Från Kristoffer Hårsta Vilket spel slash filmmonster Är det bästa enligt er och varför Och om ni skulle Komma på ett eget monster Vad skulle det vara för egenskaper Och hur skulle den se ut Jag tror, vi, jag, jag tror det är nästan är en fråga För ett helt eget avsnitt mm. Alltså ja, filmmonster överhuvudtaget ja, Eller sp precis. spel och filmmonster Mm, men vi kan ju för ta oss... för, för då får vi liksom tid på oss att också utveckla ett helt eget monster. Och mm. mm. den har jag håller med om, men har ni ja. något monster ni bara kommer på huvudet så här? God seva. Det blir larvsnapp. Okej, klassiska av de klassiska. Ja, sant, sant. Ja. Eh, samma där alltså efter denna Halo Hell, alltså, men de, ja, de, s, de, de, de små Jävlarna Ah, The Flood. Nej, nej, nej, nej. Inte de. Aha, men de nej, det är the covenant, the covenant, men de små. Ah, ja. Inte Groots, de här bra sakerna. Är det Groots, nej? Det är oh, det är, det är nej, inte Groot Det är Grunts, ja. Mm, de ja, som de som låter. springer runt och pratar för sig själva och bara Oh my god, De är ju underbara. De är ju, de, alltså, verkligen älskar de monsterna mm. Och för mig är det en liten halvfuske. Det är Alien. Det är en Alien, men det är också ett monster. Det är, det är mitt... Mm. Det ja, är ett för oss liksom. ja, Så absolut jag kan, vi, kan, vi kommer säkert göra ett avsnitt av det här då, Så får du lite mm. mer utvecklat då Precis Bra, ja, det där. tycker jag Bra det jag. Är att du hjälper oss med lite nya avsnitt mm. Och mm. även om alla er andra Skicka gärna in vad ni skulle vilja höra för avsnitt För som sagt Det blir ju några avsnitt per år Och vi behöver jättegärna lite hjälp Med att göra intressanta avsnitt Och få reda på vad ni vill lyssna på och det skickar ni in tillsammans med frågor och sånt till gmail.com eller gå in på bloggen abitornödenes.blog.se eller Twitter abitornödenes. Eller som vi sa förra veckan, googla abitornödenes så hittar ni allting. härligt Nästa vecka då ska vi prata Batman. Det är se... också ett ledmotiv <laughs> ja, ja precis <laughs> uh, Vi kommer ju se Batman vs Superman och Justice på onsdag Så vi kommer prata dit om den Sen kommer mm. vi prata om uh, ja, Spelen, filmerna Och karaktärerna och allt runt där omkring Så Batman nästa vecka Så skicka in vad just ni gillar om Batman Och har ni mm. hunnit sett Batman vs Superman och Justice. Hör gärna av er och säg vad ni tycker också Mm. Sen vill jag också rekommendera 2 april klockan 18.00 kommer vi köra en ny bro-stream på Twitch. Oh yeah. Så kom in och häng med oss. Det är sköna spel. Vi kommer att ha mycket tävlingar i sinsemellan. Och det kommer att vara en riktigt skön kväll. Det blir mycket svårdomar. Ja, med. Så att, mm. Låt inte era barn se. Mm. Eller ja, annars får ni säga. Så det får vi inte säga. säga Twitch.tv en, en, en till krona till svår, svår, svårdomsburken twitchtv slash eh håll koll på Facebook för vi skriver alltid där också. Fem ljudklipp. Mm. Oh yeah. Danne. Danne på 18, Fanna på 14. jag sa ju lite tidigare när jag pratade är att det här är lite lättare. Bullshit. Frågor som vi får se om ni tycker det <laughs> Och oh, han är tvungen att säga Att de får lite Ja oh, exakt, jag håller med Jag tror att de är episkt svårare den här gången Nej, men vi har kör på tema som vanligt Det är zombitema mm. Är ni redo med första? Mm. Så börjar med Danne mm. Vilket zombispel hör vi här? A. Resident Evil B. Dead Rising 3 C. Dead Island Eller D. Dying Light Vi lyssnar get fired. My wife lives for a guy who sells refrigerators. My kids grow up to be disrespectful brats. Now this? A goddamn zombie outbreak? Seriously? Okay. Um, hmm. Jag vill säga Dead Rising. B, Dead Rising 3. Mm. Dead Island var med där någonstans. Va? C, Dead Island. Ja. Och rätt svar är... Ja men Det är Dead Rising 3. Grattis, det mm, Snyggt, Danne. Mm. Och fråga nummer två. Mm. Fanan. Mm. Vilken zombiefilm hör vi här? A, mm. Dance of the Dead. Ja, men vad i helvete. B. Zombie Strippers. <laughs> C. Survival of the Dead. Eller D. Sean of the Dead. Vill du lyssna? Eh. Sean of the Dead. Det är Sean of the Dead. Jag vill faktiskt säga samma. <laughs> Ja, men det är helt ja. rätt. Jag kan Okej, fråga nummer tre. Vilket mm. The Walking Dead spel hör vi här? Ja, men, men. A, Telltales The Walking Dead, B, The Walking Dead Mission, C, The Walking Dead Survival Instinct, eller D, The Walking Dead 400 Days. Vill du Dixon? Ah, oh, dicks, nå, nah, no man. Help me, Daryl, you okay? 400 days. Det The Walking Dead, 400 days. Eh, jag gissar på mission. Mission? Ja. Oh. Yeah. Ja. B. Och rätt svar är det C, The Walking Dead, survival instinct. Oh. Ah. Mm. Fråga nummer fyra. Oh yeah! Frannad, vilket Resident Evil-karaktär hör vi här? A. Chris Redfield. B. Leon S. Kennedy. C. Albert Wesker. Eller D. Billy Cohen. Vi lyssnar. Jag fick specialt training via en secret organisation som jobbar under direkt kontrollen av presidenten. Jag var att jag var för att jag för att skydda den nya presidentens familj. Okej. Okay. What the fuck? <laughs> det är ingenting alltså, det fanns ingen logik i det där klippet alls. Nej, jag så tänkte vad heller. <laughs> I were to and I were to protect <laughs> the president so what? Det är ju fråga också från Nicko innan så här bara, det är zombie så alla andra klipp jag hört är så här och så bara tüt tüt Take B Leon S. Kennedy. Jag vill säga Chris. Och du vill säga A Chris Redfield. Mm. Men ja, det kan det vara så enkelt. Rätt svar är Ja, men det är Leonas Kennedy. Ah, ah, snyggt. Snyggt, oh, yeah. snyggt. Här är början av Resident Evil 4. Mm. Och sista frågan då. Vilket zombie mobilspel hör vi här? A The Walking Dead No Man's Land. B Zombie Death Match. C Plants vs Zombies eller D Call of Duty Black Ops Zombies? Vill du snäll? Ja. Ah. Ah, The Walking Dead No Man's Land. Ja ah, men. Ja. Mm. Ah. Jag har faktiskt ingen aning kan jag säga. Nej det är samma här. Jag har Den noll. Den där var. Med. Jag är helt nollställd. Vad uh, vadå uh, uh, uh, uh, b zombie deathmatch oh, fast nej jag vill också säga A faktiskt du ser också ja A. ja det var det första tanke jag hade eller den första jag tänkte på så att ja och rätt svar är DC, Plans vs Zombies. Mm, jag tänkte faktiskt ändra till den, men sa nej, jag ska inte ske. <laughs> men samma. det gjorde att ni hade två rätt i var. Mm. Så Danne gick upp på 20 och fanade upp till 16. Mm. Yeah. Relativt bra omgång ändå. Ja. En lätt lätt där. Mm. Ja, just det. Lätt <laughs> var ja. Nej, inte mycket. Nej. Och det var det här avsnittet. Som sagt, mm. nästa vecka kör vi Batman. Skicka, in. Skicka gärna in flera lyssnafrågor även veckans fråga, uh, kärleksfrågor, inte vet jag. Vad? Och ni skickar det, <gå> skickar det till Facebook <laughs> eller abittens@gmail.com. Det är lättast. Mm. Så ja, vi hörs nästa vecka igen. Mm. Absolut. ha det gött Tack, tack, digeligt. Hej då. ny lek sparka fan upp på pungen sparka fan upp på pungen en eller då en eller då en eller